Ein deutsches Märchen. Die Rose Vor einer langen Zeit, in einem schönen Königreich, lebte eine anmutige Königin. Sie war glücklich, hat aber kein Kind. Eines Tages, in ihrem Garten, sah sie den Himmel und betete. Meine liebe Königin! Keine Sorge, deine Gebete werden erhört. Oh Gott, vielen Dank. Du wirst einen Sohn haben, der die Kraft zu wünschen haben wird. Beschütze ihn gut. Einige Monate vergehen und ein Prinz wird geboren. Sehr zur Freude des Königreichs. Zwei Jahre später bringt die Königin ihren Sohn zum Baden ans Flussbett. Wenig wusste sie von den bösen Plänen des bösen Kochs. Sie sucht vergeblich nach dem Jungen, unfähig, ihn zu finden. Mit Tränen geht sie zum König, um ihm die schlechte Nachricht zu erzählen. Der Koch jedoch erreicht den König vorher und erzählt ihm eine Lüge. »Eure Gnaden! Die Königin hat den Prinzen dem Bestien übergeben!« Sein Blut klebt an ihrer Schürze. Lügnerin, du hast unseren Sohn den Tieren vorgeworfen und du wirst dafür bestraft. Der König, schäumend vor Wut, verbannte die Königin in den Turm des Todes für sieben Jahre, ohne Wasser und Essen, zum Sterben verbannt. Aber die Götter waren freundlich mit der armen Königin. Sie schicken die Engel, um ihr Essen zu geben. Ein paar Jahre vergehen, tief im Wald, wird der Prinz zu einem guten Jungen erzogen, weit weg von seinen Eltern, die ihm nicht bekannt sind. Der Koch entscheidet, dass es eine gute Zeit ist, um Geld zu machen. Mein lieber Junge, dein Onkel möchte, dass du etwas für ihn tust. <lacht> Ja, Onkel, was kann ich für dich tun? Schließ die Augen und wünsche dir ein sehr großes Schloss in einem wohlhabenden Königreich. Und du wirst der König sein und ich dein Edelmann. Aber der Koch will mehr. Mein lieber Junge, jetzt schließe die Augen und Ich wünsche dir die schönste Jungfrau für dich, denn du sollst nicht alleine sein. <lacht> so fand der Prinz seine Seelenverwandte. Sie verliebten sich, tanzten und feierten und lebten glücklich miteinander. Aber der Koch hatte noch mehr böse Pläne. Auch ist in deiner Kammer, lacht böse. schaut ihn in den Spiegel und redet mit sich selbst. <lacht> ich habe alles, was ich jemals wollte. Jetzt bleibt nur noch eines übrig: Der Prinz muss sterben. Denn wenn seine Eltern von ihm erfahren, werde ich ihm Probleme haben. Er sagte Jungfrau, dass sie den Prinzen sofort im Schlaf töten muss oder selbst getötet wird. Ich werde ihn nicht töten. Ich liebe ihn. Oh, töte ihn. Oder du wirst es sein, die verschwinden wird. Ich kann seine wahren Eltern nicht wissen lassen, wie ich ihn gestohlen habe. Du wirst zugrunde gehen oder es tun. <lacht> Mensch! Ich werde morgen in deine Kammer kommen, um ihn tot zu machen. <lacht> ich wusste, du wirst es nicht tun. Ich habe alles gehört. Es tut mir leid, meine Liebe. Ich fürchte um unser beiden Leben. Jetzt soll er für seine Missetaten bezahlen. Der Prinz wünscht sich, dass der Koch ein schwarzer Pudel mit einem goldenen Halsband wird, der nur mit Kohle gefüttert wird. Jetzt muss ich zu meinen Eltern gehen. Ich kann dich nicht so zu ihnen bringen. Also werde ich dich als Blume tragen. Ja, meine Liebe. Der Prinz wünscht sich, dass die schönste Rose rosa ist und trägt sie in seiner Tasche. Er geht, um seine Eltern zu finden, während der Pudel hinterhergezogen wird. Nach einer langen Reise erreicht er seine Heimat und er fährt von dem Schicksal seiner Mutter auf den Märkten. Er erreicht den Turm in der Nacht und wünscht sich eine Leiter, um seine Mutter zu erreichen. Meine liebe Königin, bist du gesund und am Leben? Ja, mein Engel! Ich bin satt und zufrieden. Danke. Meine Königin, ich bin es, dein Sohn. Ich bin aus dem Wald zurückgekehrt, wo dieser elende Koch mich eingesperrt hat. Er hat mich gestohlen und dich beschuldigt. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Oh, mein glückliches Kind. Die Götter haben meine Gebete gehört. Der Prinz nahm alle Rehe. und klopfte am nächsten Morgen an die Schlosstür. Er bat den König, in seiner Halle zu sehen, um ihm die Rehe als Geschenk anzubieten. Danke, großer Jäger, denn dein Geschenk dieser 200 Rehe ist sehr willkommen. Was möchtest du haben? Eure Gnaden, mein Fest mit euch und eurer königlichen Familie. Er wünschte es sich. Ich wünschte, jemand spricht mit dem König über meine Mutter. Eure Gnaden, dies ist eine gute Gelegenheit, die Gesundheit der Königin zu überprüfen und sie einzuladen. Es ist schon viele Jahre her. Niemals. Sie hat meinen Sohn dem Bestien vorgeworfen. Eure Majestät, das ist eine Lüge, denn ich bin dein Sohn. Und ich wurde nicht von den elenden Tieren, sondern von dem elenden Koch genommen. Wie kann ich dir glauben? Der Prinz lächelt, nimmt den Pudel und wünscht sich, den Pudel als Koch zurück, der vor Schmerzen weint. Es ist wahr, es ist wahr, alles ist wahr. Ich war bitte, mein Herr, hab Gnade. Meine Gier hat mich geblendet. Du böses Monster, schick ihn sofort ins Verlies. So wurde die Lektion gelernt, dass die Gier böse ist. Und die königliche Familie lebte weiterhin glücklich zusammen.